Lëvdatat më të plota janë vetëm për Zotin tonë, Allahun subhanahu wa ta'ala Allahun e falenderojmë për e ti falje dhe ullëzim kërkojmë Ndërsa salavatë dhe selamat për shëndetit e mira Bi pingam berin e fundit Muhammed Mustafa në lehi salatu e salam Bi shokët e ti besnë ekëm bi familinën e ti të ndërshme Dhe gjdo muslimandit që li e ndjekë rrugën e ti më të mira Dheri në ditën e fundit e kësaj vote Thëndëruar të pranishëm Do të vazhdojmë të tindajmë në disa minuta para khutë bësë gjumasë duke shfletuar nga ajetit e Zotit, komentët e ulemave për të afreskuar dhe me remetuar besimin ton bindjen ton në Allahun të barekje vëtjala Kemi përmendur në shumë për shtatë shmëri se besimtarin nëse nuk e kuptar realitetin për të sirën Zoti ongjeli Gjellelu hu e ka kryuar Rjedhimisht edhe zdo të ketë mundësi të aluan rolin e duhur në këtë bot Adhe njëri ju duhet shumë të investon në njohjen Sepse e ka kryu Zoti Dhe pse ka kryu rrëth ti këtë botës në neve e shohem Dhe këtë më smirti e pasqyrojmë në Kur'an Në fjallë të Zotit, në fjallë të pingamberit të honë Sallallahu aleyhi vesellem Përmendëm në javën e fundit surën më të shkur të Kur'anit Surët ul Asër Dhe përmendëm së është një surë e madhe Normal nëse zgjerojme në detalët e surës Do të nga mërë shumë ko Por se në nevi do të mjaftohemi madhe Qka e përmendëm Në mëllonë dhe në dy gjumate fundit Sot do të vazhdojmë me surën e radhes Surëja e 104 me radhe në Kur'an Pra pa e frohimi e drejt fundit e këtyre surëve Sot e kemi një surë E cila si karakteristik Ka vetëm qërtimin Proshemo e shohim në çdo sure gati, jo të gjitha, por në çdo sure ka domosdoshmën çortim dhe premtim. Premtim për të mirët, për me të mirë dhe çortim dhe alarm për të këqit, për të këqjatë të tyre. Në këtë sure nga veçoritë e kësaj sure është vetëm çortimi. Domo ka vetëm çortim në këtë sure. Dhe besimtari kur lexon një sure që s'ka vetëm çortim e merr me seriozitet, se këtu nuk ka as premtim. Do më than, ajë qërtim që ka arë në këtë surë, dikush ka bo shumë keqë, dhe ka bo një vej për shumë të ligë, sa që Zotë i Ongele Gjelalju ka zxedhë një surë të plot, vetëm të qërton, vetëm të alarmon, vetëm të kërcënon në mezjarë dhe djegje dhe azabë për vejpër në sinë e ka bo. E sotë të da shohim, me lejnë Allah u te bareke, u e tjale. Surë e shkurë të rgjithashtu, E cila ka nën ajete Nën ajete Quat suratul humeze Apo Si që ka përmendim Në Bukhariju Në sahihon e ti Se këtë surë E kanë qujtë edhe Uajlulli kulli humeze Pra me hyrine E surës Si që përmendim Se shumë bre djetarve Hyri të surëve I banë edhe Emra të surëve Si do qofë Ne me do të qkoj Ma të të cila është Në mushaf Shkruun Suratul humeze Kështu me he Nga se në gjuna rabe Shkronja herësit do mësat atësët Nuk i njojnë shkronjët e Kur'anit Shkronjët e Kur'anit Do mën ka një veçori Dhe karakteristik të veçan nga surët Nga shkronjët dhe gjermat e, e, Gjuëve të tjera Shkronjët e he Ndaat në tri Ka shkronjët e he E cila është me leta e barkut Ka ha e fytit pak sa me e shtrenguar Dhe kemi ha pak sa të grithur Ha pasaj ha Pasaj he, këtu është me he, hejt lejt Pra e kemi fjallën humeze Kështu në këtë uh, shprej e cila kushe kupton paksa E kuptonë së është një formulim dhe trajt e hiperbolizuar e fjallës Që do me donë se aj personi që e ka bo këtë vepr E ka bo shumë dhe me dosë të likë të veprës Thëtë Allahu të bare kjo e teala Bismillahirrahmanirrahim Wajlulli kulli humezetin lumezetin Allëzhi gjema amalen wa addede Jahsebu enne malahu akhlede Kella la jumbe dhenne fil hëtame Allëzhi dheri në fund të ajeteve Allahu gjelë gjelalu këtë surë e fillon me wejl Surja e kaluar filloj me betim Vëll asër, pashakoa Kjo surë e ka njës, shiko Njës me në mjerim Për personin në fjal Dhe mbaron me kërsnim Dhe mes kësaj dhe kësaj Ska fare për më tim Në këtë surë njërës të mirë Sjanë përmenë hiqë Në këtë surë Cilësit e njërës të mirë fare Sjanë përkujtua Dhe kjo për një arsujet Dhe së në në Zotë i Honjeli Gjelalu E dëshjelon Thëtë Allah u të bare kjo e të la Wej lun Likulli Humezetin Lumeze Wejl Do më than Ka ndonë disa predjetarve Wej është preje ankejë, se si kur që thëjnë anë, oh, oh, apo i mjeri une, ku ku për muë, pas ta e shpërdor, uaj, li, ah, për muë. Kjo është disa prej atësët e kanë shtjeluar në aspektin gjufsor. Dësa shumë prej djetarëve kanë dhënë në uaj, është një lugin në gjenem. Lugin, vend, në gjenem, për persona të saktuarë. Allahu gjele gjele luhu, pra, ma afer ta është se, kjo është preje kërsnunëse, uaj glunë, a rap të njojnë këtu, uaj glunë, mjerë për tyje. Thadë Allahu gjele gjele luhu, mjerë për, pra, sa keqë për atë, apo kuku për atë, apo qka ka me gjejtë, atë, kush është aj, likulli humeze ti lumeze. Dhe këtu interesantë është, se në Kur'anë, Zakonis vjen fjal për shembull inel insan, sa i përket njerit, sa i përket njerëzve. Edhe për shembull përfshijn shumë. Ktu ka ardhur me shprehjen e përpikt në përfshirje. Dhe ka thënë Allahu xhel xhelahu li kulli. Që argumenton se i thon gjun arabë li istighraq, që ti përfshije krejt atë që ka bën këtë punë. Që ti përfshije krejt ata bon që ka bën këtë punë. Është interesante se kjo kjo vepër A që ligë është, sa që Zotë i unë Gjeli Gjelalu këre ka qërtu Në këtë qërtim nuk ka, nuk ka fut njërzit mirëhq E këta mërë shumë parasysh Këta mërë shumë në konsiderat Tëtë Allah u Gjeli Gjelalu, mjerë Për krejt ata Të cilet janë humeze Humeze Do më thanë Në në qmim Talës Përqmuës Ajtili Emer Digan për hajgare. Ajtili e ban digan në formë ironike atrajton. Do ku shpre sarkazën, ku shpre ë uh, ku shi je ti, humeza. Pastaj ka vazhduar dhe ka thon lumeze. Dhe mes fjalës humeza dhe lumeza ka dhënë dietar kanë gjashtë muri shumë por është për qëllim tallsi, është për qëllim tallsi. Mir po, diçabilitarë kanë do Mes fjallës hume e zë Edhe lume ze. e zë hum E hume e zë kanë thanë In janë më shumë A ti i cili talët tinza Nga se dhe vetë fjallë a hume e zë I ka shumët e leta Ha, mim, edhe zëj Pra përdorët edhe hemës Hemës i thëjnë kërë foldi kushka dale Për shpërit A dhe kanë thanë shumë për e djetarve Hume e zë është a i cili talët tëjtë Pa të, të e nijaj Shka pifold Nërsa lume e zë është a i cili talët dretë për dretë Me fjale cila dë gjohët Kjo është, do më dhënë, kjo surja El Humeze Tanipse, Allah u gjelë gjelëlu e shumtoj Ka të shumë qërtimin për Apo e ngriti, ka të shumë qërtimin për Talësin Gëse djetarë gënë thonë komend Nuk ka vej për mëtlik Ska vej për mëtlik Që mund të abën një njeri Ndaj një tjetërit Dhe të thyën dhe ta përshmon dhe tja hum pëvlerat të kvedetja si kur talja talja do më dhon asa arrin të kënjëriju do më dhon nivelli i përbuzjes dhe i thyrjes qa nuk mundet asë shamja me bo por qemu ndodhë njëriju më ofendu për i dikuit normal, thyrjët i vjen keq nervozot, ekshumerat por nuk mërin e shamja në shpirt Me thy sa të thënë kër dikusht t'i njëron Talë T'ofendon në formën e përbuzjes Andoj Allah u gjilëgjerele ka njësë këtë sure Me kërcnim, me gjenem për atatë së talën Uaj lulli kulli humeze ti lumeze Mjerë për atatë së ti përqesh i njërzit dhe i talën Ma dje, atës ljarë ka shku kjo pun Sa që i për nga mirë i salatëve seranë kandalu me perbuzh çdo sen që ka ka pikresave nuk lejohet me perbuzh as i nsen pabesimtar as kriminal nuk lejohet me perbuzh lejohet ndoshta edhe me ofenduar apo lejohet ndoshta edhe me kërçnuar apo lejohet për shkak të më dhanë kimë injhenë apo kimë pacë ka me gjetë e kështu me radh mirë po nuk lejohet ata me përçesh andaj penga amir ali sallallahu aleyhi salatu selam shogët vet ju thonte kur dinin luftë I gjithë të një bulu e gjithë Lufta Lufta nuk shkëmbejen lule O shkëmbejen të goditura Thonë të për nga mërë a.s. Kër din një luft Dhe ndodhë që ka ndodhë Ik një ftyrës Ik një ftyrës Mos i godit një njërëzit ftyrë Po mirë Aj kur ka dal, ka dal mu godit Pëse i thot për një sam Ik një ftyrës Tha sallallahu a.s. Sallallahu a.s. Sef se s'ka pjesë më ndërshme që ka kryu zotit e njeri Se s'aftira E kini pa njerëzit rrugash kur roken Q'ka banjë e prajk nëftirë dika Q'ka do mi thonë me ata? Ta përbuzet që të kryoje Apo, problem Andaj i fëtira Apo përshemë o pështima E ka egzistu kjo edhe në kaluarën Apo për popu i të ndryshem Kër e ka pështi dika nëftirë Do më dhanë tani, unë edhe ti kur s'pajtomi Dhe do t'ket luft A dhe pinga mërë e sëram, shiko kjo edukate lartë Dhe realisht njerëzit në luft e humbin kontrolën e shfrenohen Zdinë që ka me va Qishka ndonë në shumë prej luftrave E pinga mërë e sa me shvizon rasin edhe në luft Me gjithse luft legitime, rukë të zotit, gjellë gjellë lu Me pinga mërë e në zotit, ale i salato e sëram Jë thot, ik një ftyrës, mos i godit një njerëzit ftyra Paj, pa Pse, tha sepse Allahu e ka kriju pjesën mëtë dërshme të njeri, ftyra Andoj njerëz mëtë në nëshmum, nuk eksistor Se sa dhe sëtë ja përqeshi njerëzve ftyra Dhe fatkeci sa gjenjë për të tërën mesin tonë, Allah në aruj Sa për njerëzve vojnë me shenja dhe me gjejste Andoj disa djetarë kure ka ndonë mes humeze edhe lumeze Ka ndonë disa për djetarëve të prejndarjeve është përqesha me fjalë edhe lumeze është përqesja me gjeste Qikush dhe të dikush? Ha, këj Me ftyr O dikush e shë Hitsë fol A ma tja lezën në ftyr So të përbuzdi kanaj A ma përqejmë Dhe kiti pati sa njerëzi Kur për me, përmenet me gjlis Filani, allani Sfolaj Por tja e shë Shka po do me thanë me ftyren hmm. Aj Do me thanë Kjo masksoj Aj Ka një deti përbuzje Ka një deti përbuzje E Allahu Gjellegjellu ka ndalu besimtare me përbus Nëse e ka ndalu me përbus Besimtari pa besimtari Me përbus Dhe qikopë a thëmi besimtari pa besimtari Dhe realisht mi thonë pa besimtar është vetëm se në në qmim Por jo me përbus Jo me tal A me pinga mërja le i salatës sëram Ja aj ka pas mundësi mu tal Me dikan një kush Me hak Por Allahu e ja ka ndalu Por shembol Një njëri e cilja dhuron gurin E ndrejt me dyrte veta E mërdo loq E ban balt E në gjizata E dhe e ndrejt një Një shtator dhe adhuron I bjezot e ban Me dyrte veta A nukon mu tal Kështu realisht A nukon me e tal Qish mund të nukon kën kënë kënë zot Këtë ty, ty vetë pëndrejt O shë mu tal Por për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për Shirkive dhe idhujve dhe paganve Qësët ja u kanë lanë më herët pra, Ajo ishte objektavje Por pe një nësën nuk u talëte Një ani cili evnon nisen Hajmalije në dryshme E gjërat dryshme Evnon në gjep Apo evnon vetur thot, Që kjo më runë mësë me më gjejtë diqka A nuk o mu talë realisht Qish mundet hajmalije një ka qore me të arujt kerin gjithat madhë Me gjithë tijat i mrejna Qish trun që ajo e vogla tijet Unë realisht të mu talë Por nuk o talë Nga nuk talmi, nga i thuna njërit heke Heke kë i frikë Allahun, lërgojë këtë sene Se ty të bojnë dam të jatë mira Se të bojnë dam se Allahun e, e, e idron E kur ta idrush Allahun, gjenë e keqja Andoj, me gjese do vepra janë që provokojnë talje Edhe janë, pra, kur ta mërsh me këtë dunja Pole talme është ajo Por për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për p Andoj allohu gjelë gjelë luhu Nuk e ka përmen taljen Me dikan Qe ka bo dikush Vetëm se e ka përmen për pa besimtarët Besimtarët nuk i takon A dhe se shumë tu mosh me pa besimtarë, një besimtarë Një një një kaj një vetë musliman Banë ftyra për njërzin E që aj Aj nuk, nuk shkarkohet për i varave Dhe sa ta talë dhe dikan Hicë, vadë, gjumi nuk e ze E dhe me vetë Pse si të borat Sku më Kërkanë se këmë talësat Shë këmë shlukur kujtë një bajatësat Aja të bajatin e ka barë mënajnë Asi guri Pa e hekë me gjujtë zbënë të rahat Kështu ka njerëzë Karakterit liga Veset poshtra E allohu gjilëva se filloj këta Tha vajilun, mjerë Dhe parem nuk këshët i thanë Mjerë, zoti Me thanë njeri, mjeri ti Më varë të këshë ajë njeri Më kanë thëmija me thanë Oj, mjeri ti Se më arti me të madhe, të ula, të ka thonë, i mjeri Me thonë pak ma shoki jotë, e mërë konsiderat Me thonë prindi pak ma shumë ranojë Me thonë hoxha, mjeri ty O shumë aranë, me thonë mësusi, profesori O paramendo, me thonë pengamberi, se se lë mjerë për tyje Po paramendo dhe pak ma naltë që s'ka ma naltë Me thonë Allahu, mjerë për tyje E këtu Allahu gjelore thëtë Wailu likulli humazati lumaza. Mier për çdo njeri i cili përçesh njerzit. O dhe marrën këtë shumë serioze. Le ta diësi i cëli se s'ka ves më të poshtër, se kur ai ban me sy për me poshtësu di kan. Kur ban me me dur për me për me nën çmur i kan. Kur ai zhlon fjal për me ranuti kan. Largon këto ndë jarave. Shmang ju këto ndë jarave. Do të marrin zemrat inati. Do të marrin shpirtat në hidrim stafalin. Njer, njeri ta falë një gabim e Ta, ta falë do, do një herë dhe me, me Edhe në fizik me i prej gabim Ta falë edhe gjakin ta falë Apo kanë falë njësë gjace Për nga me sa mështë i pali tëre që ka falë gjace Të mloja Mirë po nuk ta falë me e talë tja ta Nuk ta falë ti me e talë a tha Nuk ta falë ti mi thona ti kushije ti smërvesh nuk ta falë kërku është me, me me që njërëzua, mësë meni asinjeri, mësë le asinjeri munije. A dojë psikologët, ta këthejmë i se dikash, veç këtot që kanë dhënë, hoqo, këtot shkencëtarë. E dhe psikologët në edukimin e thmive, kanë dhënë thmit mësë shumë të i qka i ban kriminele, a e dini, me nëjë lezoni, psikologi. Kanë shku njëzë dhe psikologi, psikologi a njërijut, psikologi a Se njerëzit pëse bohën mafia Kriminell Hajdut Një pësudime cilë ashtë Kanë thonë Në familje Shumë e kanë nëndzmuë E kanë nëndzmuë A të shumë, kanë përbus Shloj një bajat, shloj ki një bajat Qe ky, qe aj Thmi i vogël, i shloj një bajata për dit I madhe i vogël, ku shtë më një ati Si rezultat A i psici kësë njëriut, a duke qeni vogëllë, zdi shka me bo, por se kur ti boj e do vjetë, këshirë mu hakmarë, e në vendin e parë shka e gjenë strejen për mu boj i mavë, për mi u kalëzua atinëve, se si jam qashtu që shumë kini thanë, do shtë ta bojot kriminellë, e do shtë bojot hajdot, e do shtë ta bojot vrasës, e kush o bojë një një pise bejpeve, të e në një mund, do shtë ta dhe prindi, do shtë ta dhe prindi, dhe atë të zbo Na, do a, a, se si shire filanin, shire gjallin a allanit E thrinë fmijën E shkatronë fmijën e vetë Dukë i apormen filanin a allanin Apo duke i thonë Fjallët ulta Se ti e kështu e ti e kështu E runa zotë Që me veshtë e tonë e kene dëgju Prindi të në gjmue Fizikën e vladit vetë Fizikën e vladit vetë Para Dytit velezova një artikul Të njeri unë nga Londra, doktor I cilit Ka qenë si spe specializumë në Lëmine smudjës Lebrozës Ajo smudjë e cila Të prish lëkurën dhe të mytë Qa ka ndodhja ka pru një, një burë dhe një gruje, një fmi Katërveqari smudjë, smudjë. smudjë të kësa i smudjë E smudjët nuk ka ndjenja Ajo fmi, kur i bje lebroza Shiko që ka do më dhanë Shiko që ka do më dhanë Me të humë njërzijan në raj i ka thonë baba jo nana, baba doktorit të regolë thotë baba më tha muhe qështë ta hek në qafës se une nuk jam furnizu me e vlad jam furnizu me e gërsir sepse ka fillu fëmija mi ra gishtat mi ra gishtat e kamës mi u prish mi u deformuhe nga smundja ka thonë prindi qështë tja boj në qarën që e gërsin ka lind muhe Dhe pasaj doktori normal duke u mundu Pasaj në konsultim me nanën Kanë arrit me, me mjeku dhe fmija me, me vazhdu jetën, jetën e vetë Kjo qka argumenton? Kjo qka argumenton? Uaj lulli kulli humeze tillu humeze Mjerë përda qka i përqesh Njerëzit dhe i tala ta Adë shka maran se me e tala di kanë Shka maran se me e përbuz di kanë Dhe karakterot ma në menë Ligi zotit të Allah e ka një salun në, në tërshmërit e tona si dush me të mori natë i kitë dunjoja, që ki nevoj, veshtat dhe di kanë. Ignoroja, përbuze, ban i gjesët që kanë me të urrejt kitë dunjoja, stafal kur, babë më kanë stafal, tisë ja falë babës, burisë ja falë grujës, pëse, e ke përbuze, njeri ju, kënarin më të larë, që ka që cila është? Digniteti, që o njeri, apo njeri, A do shiko Allahu gjene gjelaluhu, gjëllë më t'ligë e kapru, uajlun, likulli, humezetin, lumezat. Pasetot Allahu të barek e vëtjala, duke të reguar dhe një silci tjetër, të silët, jok gjdoheri mledhen këtë njërës këtë të silci, po Allahu fletë për një rast, të mëndë të një shëshrijet saktume, të të i kanë mledh të silci. Të të Allahu të barek e vëtjala, e ledhi gjeme amalen, u addeda. I cili, Por ktheja te kis ka porçesh, i cili mledh pare o addada. A dhe i numron? Cilësia e numërimit, numërimi, kanë dhënë ato numërimi është si përmendja. Çka të përmendsh e do, çka të numroish e do. Por njeriu kur e numron nisen shumë e don ata. En Kur'an kur të numërohet shumë pasuria vjen e nxhmuar. E për bust Andoj Allah u gjitha thotë, zakonisht ata që ka përqe ishin, janë të angazhu me parë të veta O adede dhe i numron Këni po i numron zaba, i numron drejk, i numron një qini, i numron në kësham I numron një atësi, para se mera i numron edhe një herë dhët a kënë qaq A petë nesër kur qohë dhët, nështa kur kam fleti ka maru, prap i numron Veq i numron, aj. i numron uh, tubimin e parave apo fitimin e ditës, fitimin e natës, fitimin e pesë ditëve, një javë, një muaj, një vit sa i kam fituar. Ekso më radh i shkon njëjtat u numëroj. Thot Allahu jilalul alladhi jama mala. Ai tilim ne e parë dhe i numërojmë. Dhe njeriu çka do numëroj? Për shembull, ai çka merret me tokë, vazhdimisht atë e mod, ai pa çka ka, as i pa çka ka, mos ia ka marrë dikush ekso më radh. Po gëndollë për njerësqa, merr me gjëra të mira. Këndodhe, përshemull, hafëzi, që ka nëmëron, a jetët, sa, pësur, sa jeti përshkjësure, sa herë ledzova, që ka që herë përsërita Dhe nëmërimi për nga natyra nuk është në në qëmumë, për nëmërët që ka nëmëron ti Djetari që ka nëmëron, fletët, të të sot i ledzova 500 faqe, nësë ledzova nimi faqe, ketë liber, atë liber, ekstumerat kaçë të çata, penga mëson ka fol me numra për veçate. Kush fal kaçë të çata nditen, kush i fal kaçë të çata natën, kush ban dhikër kaç, kush ban dhikër ashtu. Pra numërimi nukon i numëmbun vetveti. Por el le di jema amalen. Ai teli gjithë ditë para ti një. Çato janë zvanë tëra. Tënd ditën i numron pa. Vëçi numron, e i numron. Sa has mafatkezia. Sa has mafatkezia. Për psikologji vetë mbleda se pasuriva dhe sinjas Keni pa njëri cilë në në në lidhë pare? Tanë tan koën e ma dorën dhe gjepi Helbet më si kanë ro Apo ajte fjoga të i vëzhtimisht e qilë Helbet, a janë që atyja nuk janë Se zemën e këtë lidhë që atyjë A e cili a le zemën dhe kitë qështit Allahu gjellë gje Nuk do muhën qaj si kontrodojnë Po nuk ju kontrodojnë si qaj Ta nditën menën të parja A dhe kër i pëtën ule madhe muslimanve A ka mundëci besimtari Me pas pare sh Me kusht, mi pas në gjep E jo në zemër, ka da dhe më gjepi me zemërën E që shivje ho gjatë në gjepi me zemërën Kur ti të nditën e ma dorë në gjep Në zemër i kje Milon në gjep E mësë me majtë do, se dora shkon të zemëra Pro ti vazhdimish i e në kontrol Thotë Allahu Gjeli Gjelaluhu I cili e mledhë parën E mledhë parën dhe e numëron A dhe kanë dhe në djetarët Numërimi Ka arë si cilësi e nënqmuar në këta jetë Shka ku i te primit Se zdo me thanë se ti mës me mletë parëm Edhe zdo me thanë se ti zmanë kontrol Jo Ma gjeshëriati neve për qembo Njani cili do me thanë zë qatin Së mënë dhe me thanë zë qatin pa e numru Së mënë dhe mi in hakë fukaras Njani për qembo Nuk du ta ke që këtë këtëm të këtë mrapsht Dikush me thanë E patar s'pi numrojnë ahit në Jo I numronë Po nuk e li zemrën me to. Li të kalkulatorin, aparatin me ta, mos e li zemrën ndanë me ta. Zemrën ndan e jep ja Allahut, a kalkulatorin shifrave. Apo, po ti për shembull, joni do të mundon zekatin, çka ndodh? Mbledhsa ka pasuri, që ta jep sa i ka zekat. E jamë jo don burrë shembull, hajt pi jap çati. Jo, jo, mbledhsa i ki nxjerr hakon tan. Kur të jepsh hakon tan, nëse do më shtu shto. Aman minus jo. Andaj mbledhja dhe numërimi i pasurisë Në në që modë kur të protë dhe lidhët zemra me ta Lidhët zemra me ta Pas e dhëtë Allahu të barek e vëtarë Në cisi tjetër e cila në në që modë Pasurien E jahsebu Enne malehu, e tale, e me lehu Akhlede hu Dhe Allahu të barek e vëtarë E kjë me ndonë E kjë me ndonë Se parja e vetë Ka me e bo të përjetëshën Kjo është dhe cisia tjetër e cila e banë Edhe mëndë nënçmu me numrimi në pasurijes Cile është ajo Në me mendu se me pare kime metë për gjithmon Shumë bre njërzve A shumë angazhoon me këtë dunja Dhe numrojnë Dhe mbledhin Sa që aj nuk e thot Por gjendje e ti e thot Unë e këtu jam saher Mi thonë kime ndruje e të bur Thot po ama E tjerë e tjerë Por gjendje e ti që dhot, i, ti, hal i ti, thot Halli ti Halli ti që ka thot Këtu je në sahar A dhe e kipa njësëtojnë Puno si më kanë këtu në sahar Qysh me punu kërës ke më kanë Pse rrejnë vetën Si, si fjale urt, apo Puno në këtë botë si kur më kanë për her Po si e gjithë ke me punu kërës si. je Puno për akirejtin Ajo është sahar E si të punojsh për akirejtin Kjo dunjohet dhvjen falas Kështë e kam guptu sahabat E ven e, cak Akirejtin dunjohet dhvjen falas A ajë cilë e venos dun As dunjohën së në merë edhe ahiretin e hup A ka ma keq? Ande Allahu e ka përmenë në Kur'an E ledhine khasiru Enfusehum O ehlihim A da së te kanë hup edhe vetën Edhe familjen Ku shenë ata? A të se kanë punu për këtë dunjohë As dunjohën së në ka vitu As a khiretin Ska ma keq? E a i cilë e vendosë cak Kanë Shiko për ingamberin së dhe sëllëm E ka vendosë cak ahiretin. a khiretin A di në se ka pasë pare për ingamberin së sëllë Ka pas parësi dimënia nuk ta merr. Çu mballë ka pas. Kora pe kora. Për ndjesa për nga natyra ka si mbren të varfrit. Ka si me të varfrit. Dhe atë shumë për ta kuptuar sa ka pas parë peqamzam nuk është vetë ka vetë në dorë çka i ka pas. Sa i dorës ka mojt kur jo. Madje ka vdekë me borx, sallallahu alaihi wasallam. Por mundsin sa ka pas me pas. Në Arbi era veç është bëhetina bon një lugin me me deve. Në deve kemi përmend diku 5000, 6000 € apo 10000, 20000 €. Një qënë dheve Lugin e madhe me dheve E vetë ja ketë Por nuk ka pashef mi majtë pare Ka arë një rikë Ka arë ja një rikë atë një rësullallah Më jepë qëtë pare Më jepë qëtë dheve Fatuat janë mere Veqa janë litarin mere Jo veqka që Ka arë Gjibraili Apo në trasmetime tjera me lacha E kodrave Edhe i ka thënë O Muhammed Alej salatu e seram Më ka që zotë i gjellë qëlelu Ka që zotë i gjellë qëlelu Që të dikodrat E që ti veni që ka të përbuzin Në tajf, ka shku Që ko përbuzja Ka shku në tajf, mi thir Mi thir njërzit, në fe I kanë mora të të mdojt I kanë shlu fmi të dhe budal Me gjujt me guri Muhammedin s.a.d. Që që janë dhe njërzit Sën shtrim vet të ashla një budal Folit të thot Qena ku e kena këtë fmi Që ka ndodhe Allahu që në gjërja që në melasin Tha o Muhammed Çdo di Kodrat, adhomi për blasjen nga me tjetrën, adhomi për blasme mi i mit këto. Dhe për ofertat që ai kishte, o Muhammed, po të thot zoti jot, a do më kon penga mbar me të bë kodrat me ari apo penga mbar i varfër? Shikoj. Po por më e kuptu këta. Një hanim të thon ti e kështo. Apo do vlot të nderuar musliman, mu kon musliman miliardar, apo musliman fuqara? Ti mdukët nuk me lo është Ma mirë po kamë e po japë se sa mësme pas Apo? Qështu njësë menoj Banëm miliarder musliman E Muhammed e se më tha jo Me gjithë se kishë garantumë qësë dhe vijon Tha jo o zotë Banëm pengamber fukara Pengamber fukara E kishë pengamber tjerë si Sulejmani Tha o zotë banëm pengamber zëngin Ja dha dha u gjellë gjellë lu E Muhammed e se më tha jo o zotë Dhe patë ofert, mundën me zgjith Tha jo, Zatë, banën pengambar, fukara Sa i pasur ka në konë Muhammedi s.a.s. Por a e lidh i zemë në vetë me Zotin Gjellë që lëllu Andë Allahu që lëllu Kure zgjithi pengambar, fukara Shka i tha Allahu të barek jo, e vetela Inë a'tajnë akel këutër Në dhe khireta jopna një këutër Një Ni lumë shumë të madhë Gotat e ati lumi Janë sa yjet e qije i ve A më në mërinë di kush e ta? As kush Andaj Allahu gjile gjilalu hu Enën qmoj këtë njeri i cili përbuz njerëzit Dhe mledh pare dhe qka tha Jahsebu enën me lehu Akhlede Ky me nënëse me pare ka mu bo për gjithmon Ez bosh Komunisat me harët Komunisat Tësat janë bo sot qatot komunisat demokrat Vecin drojnë kartonat Pint kuç Endjer tjetër Ako komunisat ashtot anajna për lirit njerëzve Po ti e ka anajt si kur që u mërë në intervijis një anë i Shqipërijës, komunist plak, nështë e kini të gjuhë, frik, para disa ditve, e mërë në intervijis plak, ishkan u shtarë dhe policja e në verë hoqës, komunist, edhe e pyyti gazetari, dhe i tha, në kone juve, kur, kur është burgos dikusht, a u konë me drejt, tha me drejt, ketë, ketë me drejt, tha u konë, tha pse u konë me drejt, tha se u konë, E drejt me e Burgos ku shok kunder kretarit O kojnë ligi komunist Tha, shka pas dhe një aty të bom zullum Tha jo, shka pas, ketë janë ngonë që u dashmi Burgos Mir, tha shka mendoni për qeverit e sot shme Me, me as njani, thas jam Me as njani, thas jam Tha shka mendoni për Burgos shka i bojnë këto Tha ketë janë me, me patrejci Apo? Domazan, në kohën e atij kur kaon komunizmit që i gashtim burr këty janë gonë me drejt, nëse sot shtin është e pa drejt. Çka ja kanë ndru, kë e kanë xerni karton e kaçi të tjetrën tash. Domethënë kta do të mështin burr kë sot. Apo shokët e tina më jashtim burr. Andaj i ka Allahu xhelal xelalu, si au, si au ndjer njerëzve brez pas brezit të bëmat. Sigurisht që do dalin sot apo? Sigurisht do dalim u thot, "Këna vroj shumë musliman pa faj." Frike tha. Frike tha, "Se këna vroj musliman pa faj, këna bë po krim." A nuk e madhe kjo Medal dikush me than Kena bo krim E njani pëtënve tha Për komunisave më të hershëm Tha bota do të vjen me një nivel Do të ban atë shumë pare Sa që do të ban Këtë bot të përjeqme A më që ki vdi qka e tha këta Që ki o problemi Se këto thujnë fjallë të mdoja E kërvdesin shuhën Apo Shikur që a i cili thuhët së ndërtoi anijen e madhe të Titanikut. Tha edhe do, Zoti më dal qarfishën e nal. E Allahu Xhele Xjelalu e pormbysi sa ti i, i knoi fytime se Titaniku u pormbys. Allah ja i tha, njerëzimi me komunizëm do të vjen me një grad pozitif, që çaq shumë kanë merrën rendit drejt dunjajën saçi kanë mu kon për gjithmonë. Skan pas më pas njerëzit më nevoj mund të tu pivdejë këtu më radh. Po problemi u shuu se ky vdiç Si Karls, Marksi, e Stalini, e Lenini, e të tjerë prej atyre komunistave të vjetës Shkrunin e kishti pushtet Qa tha Allahu gjillegjelalu, jahsebu enne ma lehu akhlede, kella le ju mbedhenne fil hutame Tha Allahu te barekja vë tala kurse si As kanë parja vetë së ne banë këtu për gjithmonë So, ligjë zotit, vdekja është pushtetja Allahot Allahot e ka të sa këtu vdekjen përmi përmbys kanë Përmi më posbysh me njëmasit e njërzve Përmi thymë me njëmasit e njërzve Përmi pëqetsuë dinamikat e njërzve Tha dha u Gjilë Gjelalu Kërse si Kena me thymë në në gjenem Le ju në bedhen Kena me e gjujtë në gjenem Mirë po në gjenem I cili e ka përshkujt me hultame Që dha më dha në hultame Do të shona në hultbe me lejnë Allahut Të bare kjo vëtëala Në e lusë me Allahu Gjilë Gjelalu Që zot E du shpe Allahun të bare kjo e tala që Zotë Ion Gjellë Gjellalu, zemra tona të i lidhë vetëm me Zotën e materialës. E du shpe Allahun të bare kjo e tala që Zotë Ion Gjellë Gjellalu, na mundëson me jetu me Qur'an. Me jetu me iman, e lus me Allahun të barrike vëtala që zotë i ongjeli jelalu, na munson me përfundu me iman, e lus me Allahun të barrike vëtala që Allahun muslimant këdëshën Allahun të ndihman, jetimat e muslimant vë Allahun të ndihman, fukarat së kam nëtë Allahun të pasurën, e pasanik për muslimant vë Allahun të iban të gjimër, e kulu qawli hëdha, wa estagfirullahi rihë, wa lakum fa estagfiruhu, innahu hul gafurra,